Птахівництво, а не птицівництво. Багато уваги приділяють колгоспи такі галузі тваринства, як птахівництво. Газета «Колгоспне село». То що, зрідко траплялося і трапляється в художній літературі слово «птиця» як синонім птаха. Подивись на Божу птицю, як вона літає. Роданський. Але це не має бути перешкодою до значеннєвого розмежування згаданих вище слів, внаслідок чого кажемо «хижий птах», «нічний птах», «стріляний птах», роблячи виняток тільки для жар птиці, що залетіла в українські казки з фольклору інших країн. «І ти виспілуєш, неначе та жар птиця» – Глібов. Про дрібне птаство кажемо «пташка» чи зменшено або ласкаво «пташечка», «пташинка», «пташиночка». Саме лиш сонце та в блакиті ота «пташиночка» – «тичина». Народна творчість часто вдавалась до цих слів, як, наприклад, у відомій пісні «будуть пташечки пролітати», Калинонько їсти будуть мені приносити з України вісті. Живописний малюнок і мальовничий краєвид. Багато сучасних письменників і журналістів уподобало слово «живописний», то лічий його будь-де. У цій місцевості і навколо є багато живописних куточків. Читаємо в одному нарисі. А далі бачимо в журналах кольорові ілюстрації краєвидів під рубрикою «Живописна Україна». Відповідниками до слів «живопис» і його похідних є «малярство», «малярський» і «маляр». Слово «маляр» позначає в українській мові, як і в інших європейських, не тільки робітника певного фаху, що фарбує дахи, паркани та інші предмети але насамперед митця-художника. Пам'ятаєте в романі заля Маляр вішається з розпачу, бо не може барвами змалювати свій ідеал. Леся Українка. Я в нашій мові чомусь занихає не тепер слово мальовничий, що означає гарний, красивий, милий для ока, привабливий. Такий, що ніби намалювала вправна рука митця. Там дуже мальовнича місцевість. Дикі гори, тайга, трублаїні. Близьким, за своїм значенням до прикметника мальовничий, є слово «барвистий». Сни барвисті, ворони. Хай молодість наша свята і крилата йде по барвистій землі. Сосюра. З цього всього можна зробити висновок, що у наведені на початку фразі слова живописні куточки чи в рубриці Живописна Україна так само недоречні, якби написати мальовничий факультет замість малярський. А треба мальовничі куточки, мальовнича Україна. Мальовничі куточки можуть стати малярськими, коли їх перенести з природи на полотно художника. Приймати чи сприймати? Хоч слова «приймати» і «сприймати» дуже схожі, проте навряд чи хто скаже «сприймати» до партії, «сприймати» в породіллі дитину, замість «приймати». А втім, бувають випадки, коли слід подумати, яке з цих слів буде більше, до речі, в певному контексті. Візьмімо, наприклад, таку газетну фразу. «Доповідь збори прийняли у цілому позитивно, хоч деякі місця викликали незначні заперечення». Тут треба було б написати «збори сприйняли», тим часом, як у другій газетній фразі – Слова секретаря райкому всі присутні прийняли оплесками.